Надходить зима, а ми без теплого одягу, безситних харчів, а що мою, що вже лютує в замості, змагатися у холоді й голоді важко. Тоді, батьку, гаятись нічого, підхопився Головацький. Кидай замостя, мостця, нас на Варшаву. Завтра ж, батько, і рушаймо, запалився й богун. Доб'ємо ворога, поки він не оговтався. Поки ми голі, босі й голодні. «По багнюці доплуганемось до Варшави!» Промовив розважливо Вишняк. «Половина нас перемре від чуми, а король виставлятиме проти нас нових і нових найманців, поки не знищують нас усіх!» «Ні, братці!» – подав голос Топига. «Рушати далі необачно. Ми справді голодні і напівроздягнені, а не сьогодні-завтра вдарять морози. У моїм полку...» скрушно промовив Бурляй, чума вже понад десять душ скосила. «Додалася на батько й до моїх молодців, Іван Івангиря. Чума і нас не обмене, як сидітимемо тут під замостцем і чекатимемо манни небесної?» серцем, мовив Головацький. «Сидіти, склавши руки гріх», вигукнув і Кривоніс. «Ми повинні ж завтра штурмувати замостця і здобути його. А далі що?» спитав Хмельницький, кидаючи на нього докірливий погляд. Втратимо ще кілька сотень вояків, а чого доможемось? Змусимо ворога дати нам перепочинок на вигідних для нас умовах». «Учора, панове старшино», – врочисто сказав Хмельницький, «до нас прибув посол Олдаковський. Його прислав новий король Ян Казимир. І що вилів переказати нам Ян Казимир?» поцікавився розважний Вишняк. Його королівська величність Янка Казимир пропонує укласти перемир'я, аби потім переглянути наші скарги і підписати мир, ведлух якого козаки не матимуть над собою багато панів. І все, розчаровано протягнув Іван Гиря. На такий мир, батько, жоден козак не пристане, гукнув Кривоніс. Це ж, це ж підлота. Невже козак? може забути заселянина. Невже ми зрадимо тих, хто з нами був найтяжчу годину, з ким ми здобули найслабніші звитяги? Ні, ніколи, загоди полковники. Та й що такого здобув би козак, побагровів богун. Менше панів? Та ж йому не потрібен жоден. Новий король хитра безція, усміхнувся Вишняк. Він хоче посварити козаків і селян. «Так, панове товариші, у голосі Хмельницького забрянів метал. «Ян Казимир хоче посварити козаків і селян, щоб ослабити нас, щоб розгромити нас поокремо! Не бути цьому ніколи!» — сполахнув Кривоніс. «Не згоджуйся, батько, на перемир'я!» «Не треба нам такого перемир'я!» — підтримав Кривоноса Головацький. «Ні, панове старшино!» — обірвав вигуки Хмельницький. Згоджуватись на перемови – це не означає приставати на умови Яна Казимира. Нам потрібен новий перепочинок, аби краще підготуватися до нових битв. Я пропоную згодитись на пропозицію короля і відрядити до Варшави Івана Гирю. Він, сподіваюся, зуміє постояти перед новим королем і за козаків, і за селян, і за міщан. То як? Згода, друзі! «Згода, батьку, почулись поодинокі голоси. «Чи всі згодні?» – перепитав Хмельницький. «Всі, батьку, дружніше озвались полковники. Мовчали тільки Кривоніс і Головацький. Полковники почали розходитись. Кривоніс затримався, а коли залишився сам на сам із Гетьманом, стихо промовив. «Щось мені знову не здужується. Та що б там не случилося?» Максиме, що тобі таке? Ти ж ніколи не хнюпив голови!» Хмельницький взяв кривоноса за руку. «Я й тепер не занепадаю духом, але прошу тебе, друже, будь обережний під час тих перемов. Не забувай, при королівському дворі багато єзуїтів. Король хитрий лис. Сьогодні він крутить хвостом, а завтра покаже зуби, пам'ятай. Сила наша!» «В'єднанні! Коли козаки, селяни й міщани йтимуть нога в ногу, нам ніхто не страшний!» «Присягаю, друже!» – схвильовано промовив гетьман, – «що дбатиму про всіх разом!» 14 листопада селянсько-козацьке військо зняло облогу замостя і через Сокаль, Дубно і Житомир рушило назад на Подніпров'я. Кривоноса починав опановувати смуток. Він ніяк не міг змиритися, що Вишневецький знову вислизнув з рук. Жахався на саму думку, що той повернеться на Україну з військом і почне знову плюндрувати міста і села. Рана все ще давалася ознаки. знаки. Одного дня він відчув, що його починає морозити. Розболілася голова, до горла підступила нудота. Батько Максима, лягай, швидше лягай, забідкався Яценко. Він витер кривоноса горілкою, напоїв зіллям, вкутав кожухами. Максимові одпустило. Та незабаром його запаморочив наворот ще лютішого головного болю. Полковник зомлів. Це чума, зблід Яценко. Боже мій, чума. покликали Богдана Хмельницького. Гетьман нахилився над Кривоносом, стиха покликав. «Максиме! Максиме!» Кривоніс розплющився, помутнілим поглядом ковзнув по обличчю Богдана. «Це я!» – обізвався Хмельницький. «Ти, Максимку?» – кинувся Кривоніс. «Повернувся!» «А мати? Мати?» «Тетяна де?» «А, Максимку, чуєш?» «Де Оленка? Бережи їх!» «Шануй їх, сину!» А, Галинка, як? Ти бачив її? А, сину. Чуєш, сину? Він на хвилину змовк, потім відкинувши кожуха, підвівся на лікті і знову заговорив. Чуєш, сину? А? Чуєш? Що ж годе?